Martxoren, ogoita behatziak, orkoan, peyotxe behi egunon. Egunon. Ja, danik joan den astean asia giren, Jose Antonio agi bizia biskabat kondatuz, labur bilduz, ta ezin denak kondatu kronika untan. Eta mentura segitzeko berekin, lehendakariarekin bigarren mundu gerla astendelarik delarik, hor landierean da zinez. Bai, bai, bai, zinez, nahi egan behar da beste aldiko eh, euskoa jarrola kokatu okatu zela Parixen, eh, lehen garaibatean, eta beraz bigarren mundu gerla hasten delarik beraz, eta partikulazki alemandarrak sartzen direlarik eh, frantziara. Hor, lan jean da, biztan dena jakinez, eh, eh, hori ere hori tarazik da Louis Compañiz, kataluniako presidentea izan zena, arrestatua ah, da, eta gero Eramana izanen da ba, Espaniara eh, Alemandarek uh, utziko dute Frankori Eta hor, fusilatua izanen da beraz, dena, Eta lagunak eh, Ziren numbaita agire eta beraz Bistandena lan girean da Sartzen jelarik zinez Frantzian alemandarek Belgikan da eh, agire zen Ainitzi eh, biltzen zen Bistandena Eta beraz uh, lehen uh, Etapa batean egonenda da Belgikan, eh, Bruselan eta gero an anverpen edo anverz eh, hirian egonen da ere. Eta hor bere helburua eh, izanen da Amerikara joitia, mistan dena alemanetatik lanjerean eta nola direngozak hortaz gordetzeko edo Berlinera joiten da? Bai, hala da eh? nun baita eskoluna Bitxikerea. izan behar da orako idea bitxiau geiteko, eh? beraz bai eh? hor berogoita batean eh? kokatzen gira, beraz zinez mundu gerla, bikarren mundu gerla siadaduela bultaino bat eta joanen da Berlinera eta nun baita izanen da gure agerrez eta iduriz gord Gordetu da ere geixaren uh, kantzelaritzatik biziki urbil, beraz, zinez, geixaren uh, o iteleren podearen bihotzean nun bait. Hor, uh, erdi gordetuz, eh, uh, edo ahun gordetuz, da joitza suediara, paper falsu dena eta gero suediatik uh, argentinara, argentinara, pasatuko da ere Uruguayen eta azken finan eh, gerlaren den bukatuko du New Yorken estatu eh, batuetan Ameriketan, eta badakik ere azken eh, urteetan, bon geopolitika nitze batzela, demoraktan esperantza bazuela horreino eh, aliatuek eh, Euskaldunak laguntuko gintuztela gaiten albada? Bai hori da eh, seurtzen, eh, eta non baita ulerzen alda eh, berdin Frankoren kontra hariko zirela, eh, ariatuak Eh, zenta, hoitara, ziberda, franko nunbait, etzela, sartu gerlan itilerekin zela, eta hor, bon, gerla hotzaren testu inguruan, estatu eh, batuen eta sovietar batasunaren artian izanen den edo pizten den gerla hotzaren testu inguruan, beh, hor, agiatuek nunbait ustendituzte eskoldunak, eh, eta, beraz, bo, batallatuko du beti agire eskoalegiaren alde, eh, adibidez, zeta, sobera ezagutua behar bada, mila beratzeun eta berroita seian uh, sortuko du, beraz beste batzuekin lehen eskual mundu biltzaga eta hor partikulazki batzorde bat muntatuko du Jose Miguel barandiaranekin, adibidez, do telesforu montzonekin, edaitzen dena eskual kulturaren alde, eh, batzordea beraz hor, uh, ba, badakite nunbait, eh, eskuala lanjean dela egualdean partikulazki eh, <laughs> beraz, uh, voilà, olako egitura batzu garatuko ditu eta uh, jaskigoizen Eh, beraz baditu behogoita masai urte, hiltzen delarik bulajeko angina batekin bakatu jonen da eta hori milaberatzeun eta hidrogoiko martxuaren ogoita oh bilan. Jakinez ez dela lujperatua izaitena hal Espainiako estadoan, eh, beraz bere lujetan eskoa legian, eh, azenta franko poderean da beti, bere gorpua ekarri izanen adoni bane luitzun erat, hor telesforo etxe batian eta lujperatzen beratua izanen da, doni banen uritzuneko, hil errian, martsoaren, ogoita Beraz, duela, irurogoita bi orte atzo. Bai, Ile eta aste, aste batera, jonden astean egiten egin uena. Bai. Jos Antonio, agi geren, bizia ara laburzki kondatua, eh? zenta luzei zeiten da laburzki kondatua esker mila, pedota, edoen aste arte? E esker zuer, bai, edoen aste arte.